«Лазар, вставай!» То йому снилось. Слова повзли по тілі, як гусінь. Хотілося скинути гусінь, і не ставало сили. А вона лізла по ньому бритка, волохата і лоскотала плече. «Лазар, вставай!» Лазар розплющив очі, над ним схилився жандар. Лазар підвівся, спустив з ліжка ноги, посидів хвилину, покліпав очима до світла і знов ліг на ліжко. «Ну, я не піду!» «Ха-ха-ха! Все було забавно! Він не піде!» Жандар сміявся і брящала з сміхом жандарова шабля. «Ну, не дурі, Лазар, пора!» Але Лазар не думав дуріти. Похмурой уперто він кинув знову. «Я не піду!» В голосі була така рішучість, що жандар вже розсердився. «Він не піде! Коли начальство чекає! Коли вже все готове! Та що він думав собі нарешті? Хто він такий? Великий пан? Старший начальник? Ще розмовляй з ним з якимись мерзенним катом!» «Вставай, говорять!» І Лазар встав, але так швидко, що Жандар аж відскочив. Відскочив і побачив нове обличчя. Скривлене гнівом, два вовчі ока, голі широкі груди, покриті волоссям, і кулаки. І все те лізло на нього, пащило жаром хрипіло. «Ти! Кращий за мене!» Кращий. Ти сам не вішав, сволоч!» Велике тіло хиталось на босих ногах та викидало, як із безодні лють. «Покажи руки!» «Чисті! Я тільки кат! Нащо ж ви годите катові, сволоч!» І перші, ніж отямився, жандар Лазар схопив м'який фатель і кинув долі крякнув в фотелі, розсівся на всі чотири ноги. «Наш тобі! На! Забирай своє! Гін п'яний!» – гукнув жандар. «Зв'язать його зараз!» Нелегко було зв'язати. Лазар кидавсь по хаті великий, сильний, немов сердитий відмідь з вилами в грудях і нищив все, що попадало в руки. стягав килимки, мотлошив, рвав, кидав під ноги. На тобі. «На! Бери!» Здавалось, не люди його гнівили, а все, чим прибрана хата. Знявсь в хаті пил, як хмара, тріск, стогін і метушня. На його напали, а він боровся і не давався. Проте зв'язали і били. Приходив смотритель, лаявсь та умовляв, як можна. Йому так годять. Так доглядають, хто за арештантів має такі вигоди. Не треба багато пити горілки, бо от що з того виходить.